Orizonturi roșii Pista 36 Capitolul 24 Era cu mult înainte de ora 7 dimineața când am sosit la sediul trupelor securității, unde era organizată expoziția militară. Expoziția a fost concepută de Ceaușescu ca un pas major spre dezvoltarea informațiilor de tehnologie militară a României. Întreaga industrie de arme a blocului sovietic era tot mai mult bazată pe spionaj, ca rezultat al rupturii tehnologice crescând dintre est și vest. Esența fiecărui sistem de arme moderne al blocului sovietic era acum dezvoltată în orașele tehnologice, unde informațiile furate din vest de toate cele șapte țări ale blocului era transformată în putere comunistă. Rolul României în acest proces a crescut mult, trâmbițata ei independență față de Moscova, deschizându-i și mai multe uși spre secretele occidentale decât pentru toate celelalte țări ale pactului de la Valșovia la un loc. Ceaușescu însă voia să ridice România și mai sus spre un indisputabil loc 2 în pactul de la Valșovia. El voia de asemenea să creeze o mare industrie de arme care să producă noi tipuri de echipament, independent de Moscova și de pactul de la Varșovia, ce putea fi astfel exportat fără restricții. Cele două părți ale industriei de arme a României Din punctul de vedere al lui Ceaușescu, industria militară a României trebuie să aibă două părți principale. Prima era industria de arme existentă, care trebuia să continue producerea echipamentului pentru pactul de la Varsovia și pentru forțele militare proprii ale României, în conformitate cu obligațiile ei în cadrul blocului sovietic. A doua parte trebuia să fie o industrie, în întregime nouă, producând echipament occidental pentru export către lumea a treia, văzută de Ceaușescu, ca cea mai importantă piață de arme pentru viitor. Un avion militar multifuncțional pentru bombardament, transport, parașutare, recunoaștere, bazat pe Fokker 614, un tank bazat pe Leopard 2 și un avion de vânătoare de tip occidental, realizat prin colaborare română-iugoslavă, erau componentele importante. Șapte ani mai târziu, The Washington Post a relatat... Cifrele pregătite de Agenția pentru Controlul Armelor și Dezarmare a Statelor Unite despre cei mai mari exportatori de arme din lume au fost publicate în octombrie trecut în Business Week. Ele au numit România a cincea cea mai mare exportatoare în 1982. Expoziția militară a fost organizată atât în sala sporturilor, trupelor de securitate, cât și într-un număr de corturi militare și era împărțită în două părți. Prima și cea mai mare conținea arme și echipament care au fost concepute, fabricate în prototip sau produse în masă în România pe baza cercetărilor tehnologice. A doua expunea documentația tehnologică recentă și mostre occidentale care încă nu au fost copiate. Ordonând expoziția, Ceaușescu nu numai că a vrut să stimuleze cooperarea DIE și dia cu ministerele industriale producătoare de echipament militar, dar el a intenționat de asemenea să dea ordine și termene pentru viitor. Ministrii și alte oficialități de frunte vizate erau deja acolo să dea ordine de ultimă clipă, pentru că înainte de ora 8, trebuiau să participe la deschiderea Conferinței Naționale a Femeilor. Generalul Dumitru Dumitru, șeful Ghia, m-a văzut și s-a grăbit spre mine. Având o înălțime de 1,80 m, el avea farmecul masculin al lui Clerc Geblă și eleganța afectată a unui general de operetă, îmbrăcat pentru această ocazie cu o uniformă nou-nouță și strângând o mănușe maro de piele cu cealaltă mână înmânușată. Dumitru putea fi luat ca orice altceva, în afară de șef al Serviciului de Informații Militare, cu excepția faptului că atunci când vorbește, devine misterios, abia și și cuvintele. Elena l-a selecționat pe el pe această poziție, cu doi ani în urmă, pentru că era originar dintr-o localitate apropiată de a ei și datorită înfățișării sale. Dumitru s-a oprit la o distanță de câțiva metri în fața mea, a salutat ceremonios, s-a uitat în jur, cu suspiciune, și apoi a venit la mine și a început să vorbească cu o voce foarte joasă. În timpul nopții, Die a primit un motor complet de la tancul Leopard 2, a fost instalat de curând într-un cort separat. Nu era unul nou, ci un motor uzat, încă funcționând, de la un tank veș german, care fusese înlocuit cu unul nou. Dumitru a venit și mai aproape și a început să-și optească în urechea mea. Agentul Dia, care obținuse motorul, era unul din reprezentanții Kirschfeldului din București. Kirschfeld era o organizație de comerț veș-germană cu sediul în Düsseldorf. Originar din România, reprezentantul a fost reclutat cu câțiva ani în urmă, ca urmare a cuplării sale cu o fată româncă, care coopera cu Dia. Prețul pe care l-a cerut pentru motor a fost o viză de ieșire pentru prietena lui și Dumitru voia acum ajutorul meu pentru aceasta. Mutându-se la cealaltă urechea mea, considerând-o probabil mai sigură, Dumitru a șoptit două nume, cele ale agentului și al prietenei sale. El mi-a dat un plic, declarând că conține cele două nume și nimic altceva, apoi a revenit la povestea sa, ca să fie sigur că am înțeles. Deoarece nu era ușor să-l oprești pe Dumitru după ce se pornea, eu preferam întotdeauna să-l întâlnesc în biroul său, nu în al meu, astfel încât cel puțin să pot pleca după ce mi-am expus problemele sau le-am recepționat pe ale lui. În această zi, Oprea a venit în ajutorul meu, purtând pelerina sa de ploaie gri închis, descheiată ca de obicei, peste un costum negru cu dunci și fluturând ostentativ o copie a scântei, el s-a apropiat de noi în pas rapid. Vizita dumneavoastră recentă în Statele Unite, tovarășe Comandant Suprem, a început oprea să citească ziarul cu voce tare, în timp ce se apropia, furnizează în continuare dovada clar viziunii și a fermității cu care dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit al națiunii noastre socialiste, eminentă personalitate a vieții politice contemporane, nu e așa că e sensibil?" a spus Oprea, vârându-și ziarul în buzunarul de la pelerină. Scânteia încă publica zilnic două pagini întregi despre vizita lui Ceaușescu în Statele Unite. Eu sper că putem să-i oferim tovarășului o zi foarte bună, căci este atât de îndrăgostit de echipamentul militar." a spus Oprea, propunând să facem împreună un tur rapid al expoziției. La Conferința Națională a Femeilor cu câteva minute înainte de 8, am sosit la sala de concerte a radioteleviziunii, unde avea loc conferința. Atrăgătoarea sală de concerte, panelată cu lemn de culoare deschisă, a fost umplută cu mult înainte de ora 7, cu 790 femei delegate din toată țara, care fusese răcazate la cămine studențești și aduse cu autobuzele în sală. Numai rândurile din față erau goale, așteptând pe reprezentanții partidului și guvernului, cu funcții înalte. Scena era aranjată ca un prezidiu cu scaune pentru Ceaușescu, Elena și cei mai importanți membri ai comitetului politic, executiv. Fundalul prezenta un portret imens al lui Ceaușescu, flancat pe fiecare parte de steagul românesc și de cel comunist, cu secera și ciocanul. Ceaușescu a schimbat treptat obiceiul blocului sovietic de a afișa cele trei portrete ale lui Karl Marx, Friedrich Engels și Vladimir Ilic Lenin la demonstrațiile publice majore. La câțiva ani după ce a venit la putere, el l-a înlăturat pe Engels și apoi mai târziu a dispărut Lenin, rămânând numai Marx și Ceaușescu. În ultimii doi ani a păstrat numai propriul său portret. Lina Ciobanu a deschis conferința cu adâncă stimă și înaltă prețuire, cu dragoste și fericire, întâmpinăm prezența în mijlocul nostru a conducerii de partid și de stat în frunte cu cel mai iubit fiul al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționar și patriot înflăcărat, un patriot experimentat, care a făcut și face totul pentru poporul său, pentru cauza păcii și socialismului. Dumneavoastră, strălucită personalitate a lumii moderne, militant neobosit, vă datorâm de plina manifestare a independenței și suveranității patriei noastre. Ciobanul a încheiat printr-o explozie de Ceaușescu și poporul, răsplătită de bătăi ritmice din palme ale tuturor participanților, care stăteau acum în picioare. A durat mai mult de 10 minute, până ce Ceaușescu și-a ridicat ambele mâini, cerând liniște. După ce a supt aerul printre dinți de câteva ori, Ceaușescu și-a început cuvântarea cu o voce joasă ca de obicei, cu o grămadă de date statistice și accentuând contribuția femeilor la dezvoltarea economică a României. 40% din întreaga forță de muncă industrială, 58% din forțele de muncă din agricultură, 64% din comerț și serviciile publice, fără nume, fără personalități. Apoi, el s-a aventurat într-un număr de trebuie pentru viitorul înfloritor al patriei noastre, Continuând cu câteva căi, de a face mai ușoară viața femeilor. Industria noastră trebuie să dezvolte o producție mai diversificată pentru alimente preparate și semipreparate, pentru a economisi timpul femeilor și a le permite să se dedice unor activități multiple. Apoi, ce Ceaușescu a trecut la indicații în domeniul artistic și literar. Desigur, este plăcut să auzi o poezie bună de dragoste, dar asta nu este de ajuns. Poporul muncitor cere ca operele noastre literare și de artă să promoveze noi concepții revoluționare opuse concepțiilor vechii societăți a capitaliștilor și a proprietarilor, a ordonat Ceaușescu. Participanții îndemnați de prim-ministrul Marea Mănescu au început să scandeze Ceaușescu și poporul timp de mai multe minute până ce Ceaușescu și-a ridicat din nou mâinile. El a trecut la probleme internaționale, lăudând relațiile României cu celelalte țări comuniste, cerând ca Israelul să-și retragă trupele de pe teritoriile ocupate în timpul războiului din 1967 și pretinzând adeziunea României pentru un stat palestinian. Când a terminat, Ceaușescu s-a așezat modest pe scaunul său, în timp ce participanții s-au sculat și au izbucnit în aplauze, scandând Ceaușescu și poporul, intercalat cu Ceaușescu pe cere. După mai bine de zece minute, timp în care Ceaușescu a pretins că studiază un dosar pe care îl avea în fața sa pe masă, a fluturat ambele mâini cerând liniște. Lina Ciobanu a luat cuvântul, pornind o altă serie de flatări. Ea a fost întreruptă numai de sunete puternice de trompete, urmate de o invazie de copii, îmbrăcați în uniforme pionierești, cu cravate roșii la gât. După copleșirea lui Ceaușescu și a Elenei cu Flori, ei au recitat o odă în cor. Tovarășe Nicolae Ceaușescu, toți copiii vă transmit dragostea fierbinte din sufletele lor, pentru că dumneavoastră, conducând partidul și poporul, ne învățați să mergem înainte. Când spunem Ceaușescu, noi toți știm că spunem libertate, adevăr și fermitate. De aceea noi vă iubim cu ardoare, cu tot ce este inimă în noi și în România. Ceaușescu și Elena s-au ridicat să plece în mijlocul unei demonstrații spontane, însuflățite și sunete de trompete, trecând printr-un coridor format din copii care aruncau flori. Oprea și cu mine ne-am întors la expoziția militară în aceeași mașină cu cuplul Ceaușescu. Cum a fost? a întrebat Ceaușescu ca de obicei, însetat de laude de care avea întotdeauna nevoie, după ce țineau o cuvântare publică. Planificarea vânzărilor de arme pentru lumea a treia Mașina a încetinit ușor, numai când a intrat în sediul trupelor de securitate, continuându-și drumul pe lângă un rând de soldați, prezentând armele. Fiecare strângea în mână o pușcă automată cu un steag roșu agățat de patul ei. După ce generalul Luigi Martiș, comandantul trupelor de securitate, a dat raportul comandantului suprem, Ceaușescu și Elena au trecut în revistă Garda de Onoare. Elena a făcut o mare problemă din protocol, până ce și ea a obținut dreptul acesta. După ce au terminat, soldații au strigat ura de trei ori, apoi au izbucnit într-un um și puternic Ceaușescu și poporul, Ceaușescu pe cere, scandat în mod simultan, nu numai de cei prezenți, dar și de cele câteva mii de voci, venind din barăcile înconjurătoare îndepărtate. Aceea era partea de surpriză a spectacolului lui Martiși. Miniștrii cabinetului, aliniați informație militară, băteau din palme în același ritm. Ceaușescu și Elena, însoțiți de Oprea și de Ministrul Apărării Naționale, au început vizita cu primul cort al lui Avram. Piesa centrală a fost un prototip la scară naturală a lui Leopard II. Deși încă nu avea motor, turbotransmisie sau arme de orice fel, Avram l-a prezentat ca un gigantic succes românesc. Ceaușescu s-a plimbat în jurul lui, l-a admirat, l-a atins. Evident impresionat, a început să dea ordine. Linia de asamblare a tancului nu trebuie să fie în București, ci ascunsă undeva, în zona muntoasă, chiar dacă costă de două ori mai mult. Păstrarea secretului este ceea ce contează în afacerea de arme. Producția trebuie să înceapă imediat. Tancurile pentru Libia se vor numi Cega, cele pentru lumea a treia, Independența. Întreaga producție va fi pentru export, jumătate pentru Libia și restul pentru lumea a treia. Ele trebuie să joace un rol important în reducerea datoriilor externe ale României și echilibrarea bugetului în valută forte. Dar avem o surpriză pentru dumneavoastră, a spus Ion coman, când Ceaușescu a terminat. Noaptea trecută am făcut rost de un motor complet pentru Leopard 2. No-nouț, a adăugat el, combinând adevărul cu o minciună. Unde e?" s-a întors Ceaușescu spre el, repede ca fulgerul. Sper că va fi în cortul nostru până ce ajungeți acolo," a răspuns Ion Coman, adăugând mai multă aromă povestirii sale. În spatele tancului era un avion de luptă rom coprodus cu Iugoslavii. Scara acestuia se prăbușise în urmă cu două săptămâni în timpul unui zbor experimental. Ceaușescu s-a entuziasmat din nou și a botezat avionul Libertatea și a dublat acolo pe loc producția fabricii de avioane de la Craiova, deși ea nu era încă terminată. Există mai puțin de 10 țări în lume cu propria lor industrie aeronautică. În decursul planului cincinal, trebuie să ne alăturăm numărului lor. Energia nucleară, microelectronica și industria aerospațială trebuie să încoroneze cei 2050 de ani de existență ai României, a declarat el dramatic. Cu un entuziasm molipsitor, Florescu a prezentat contribuția chimiei la industria militară. El a prezentat noile măști de gaze tip NATO produse în masă la o fabrică, recent terminată la Buzău și a terminat cu un propelant solid experimental, urmând să fie folosit pentru viitoarele rachete, în afara cortului, el a prezentat o spectaculoasă proaie incendiară și a scos în evidență rolul Institutului Elenei în producerea ropalmului, un nou supernapalm românesc puternic. Cortului, Ursu a culminat cu un laser carbon-dioxid foarte puternic, care, a zis el, va deveni eventual cea mai puternică armă. La ghereta ministrului apărării, generalul Nicolescu a marcat spectacolul său un atac antiaerian simulat, ghidat de la seri, asupra unor baloane ancorate în afara zonei de expoziție, la o înălțime de câteva sute de metri. În cele din urmă a fost rândul meu să fiu ghid. Eu am descris a doua parte a spectacolului, conținând informații și mostre recent primite și încă nefolosite, cele mai multe din ele fiind expuse în interiorul sălii de sport a trupelor de securitate sub o pază foarte mare. Rândurile de mese conțineau mostre de echipament militar. Erau expuse zeci de pistoale, puști, arme automate, mitraliere și sisteme anti-tank, fiecare cu muniție care au fost furate de peste tot din emisfera vestică. Ele erau urmate de mostre de echipament de comunicare radiomilitară și câteva mașini de cifrare portabile. Mai departe, alte mese conțineau computere militare și un centru de comandă computerizat și automatizat pentru artilerie. Ceaușescu a mers neobosit de la o masă la alta, ascultând, apoi dând ordine și fixând termene. O gheretă conținând echipament militar, infraroșu și amplificator de lumină, pentru folosință în timpul nopții, a atras atenția lui chiar mai mult decât minunile anterioare. Îți mai amintești ce ți-am cerut odată?" a spus el, întorcându-se brusc spre mine. Da, varăș, am răspuns eu. Știam exact la ce se referea vaga sa întrebare, așa că i-am înmânat o armă de precizie, înzestrată cu un echipament de vizibilitate în timpul nopții. Asta-i!" a exclamat el, luând arma cu nerăbdare. Vânătoarea de urși este recreația sa preferată și trofeele de piele de urs sunt mândria cea mai mare. Mici armate de pădurari din întreaga țară nu fac altceva decât să pregătească vânătorile de urși ale lui Ceaușescu. Ei leagă câte o jumătate de cal mort în locurile unde se știe că urșii caută apă de băut în zori sau la apusul soarelui și atunci supraveghează momeala. Când un urs mare își face obiceiul de a mânca acolo, Ceaușescu este înștiințat. El sosește cu helicopterul înainte de ora 3 dimineața și pleacă cu pielea de urs înainte de ora 5. Din cauza întunericului de la acea oră a scăpat câțiva urși și acesta era motivul pentru care a comandat o armă specială cu care să împuște în timpul nopții. Cum pot să o încerc?" a întrebat Ceaușescu. Totul este pregătit, am răspuns cu promptitudine. Sediul trupelor de securitate are un poligon de tir pentru practicarea tragerilor pe timp de noapte. Să mergem, a strigat el, părăsind clădirea cu pasul său iute, urmat îndeaproape de Elena, cu mers legănat. Vizita nu a mai revenit la normal până ce nu și-a folosit noua armă și a ordonat ca un urs să fie pregătit pentru el duminică dimineața. Am trecut de la mostre la documente tehnice. Schițe despre diferite avioane Fokker, inclusiv VTOL, au trezit din nou pofta lui Ceaușescu de a da ordine, instrucțiuni și termene. Când a terminat, mi-a șoptit la ureche. Trebuie să iei cu tine câteva din ele și să te întorci la veduini. Nu mai târziu de săptămâna viitoare, a ordonat el, pregătindu-mă pentru o altă vizită la Tripoli. După ce am prezentat ultimele schițe și documente tehnice, l-am condus pe Ceaușescu la tancul britanic Centurion, care sosise recent la București. Fusese trimis de către Ițac Iesahanu, la cererea lui Marcu, și Marcu i-a promis în schimb că un astfel de gest va fi urmat de o creștere a emigrației evrești din România. Tancul Centurion avea motorul în funcțiune și Ceaușescu a făcut o călătorie cu el. El s-a întors entuziasmat. Nu este oare mai bun decât leopardul, Coman? Aceeași calitate de tank, tovarășe Ceaușescu. Centurionul este mai masiv și construit să dureze pentru totdeauna. Tipic britanic. Leopardul este mai rapid și mai ușor de manevrat. Tipic german. Poate că trebuie să le producem pe amândouă. Ai uitat de banii lui Gaddafi? L-a mustrat Ceaușescu pe Coman, cercetând în jur cu ochii lui de viezure până ce l-a văzut pe Marcu. Să-i cerem prietenului tău schițele și documentația tehnică." Dacă nu le obținem," hmm, a spus el, rotindu-și degetul în jurul gâtului. Numai Marcu și cu mine am înțeles că asta însemna reducerea emigrației evreilor din România." După ce a terminat cu centurionul, Ceaușescu personal a condus tancul ușor, care a fost capturat de către OEP în Liban și trimis în România de anet. El îl considera ideal pentru folosință împotriva răscoalelor, rebeliunilor și alte forme de nesupunere și a ordonat ca să fie imediat copiat și produs în masă, atât pentru export cât și pentru folosință internă de către trupele de securitate. Avram și cei doi coman au luat note cu sârguință. Soții Ceaușescu s-au îndreptat spre cortul DIA. Acolo au găsit tancul Leopard cu motorul în funcțiune, ceea ce a făcut ca Abram și cu mine să fim copleșiți de noi ordine și termene pentru grăbirea activității comune cu firma veș germană, care urma să producă în România motorul de bază al tancului. Un sistem holografic de controlare a focului a condus la o predică despre avantajele producerii de microelectronică și optică în loc de hârtie de toaletă, mașini de spălat și uscătoare. Și în final, o demonstrație pe viu a unui camuflaj absorbitor de radar a dat noi orizonturi Institutelor de Cercetare ale lui Florescu. Un cadou de la spionajul chinez. Încă câteva gherete și vizita a ajuns spre sfârșit într-un cort unde podeaua era acoperită cu covare persane, pereții erau decorați cu steaguri roșii, cu secera și ciocanul și o masă a fost pusă pentru o sărbătorire în stil militar. Două fotografii colorate de mărime naturală, una cu Ceaușescu și cealaltă cu Elena, făcute în timpul vizitei lor la expoziție, erau în centrul cortului. Primul film color și prima hârtie color produse în România Folosite pentru primul fiu și prima fică a poporului român, a spus Florescu, prezentând fotografiile și adăugând încă un punct pentru sine. Kodak original, a adăugat el. Eu am crezut că noi n-am cumpărat încă brevetul Kodak Florescu, a glumit Ceaușescu trăgând cu ochiul. Nu l-am cumpărat și nici nu-l vom cumpăra. Kodak este revoltător, de două ori mai scump decât oferta lui Fuji, care de asemenea a fost destul de rea. Mai mult de 12 milioane de dolari. Acum avem totul pentru nimic. Noi am cheltuit doar lei. Ne vei divulga secretul? Un cadou de la tovarășul Hua Go Feng. Inteligența chineză l-a obținut de la Kodak și acum a devenit o industrie românească, a continuat Florescu. Pozele colorate le poate trezi idioților, gustul pentru televizoare color, a mormăit Elena. E numai pentru export, dragă, și pentru turiști, numai pe dolari." A căutat Ceaușescu să o calmeze. El aprobase deja totul. Vezi, nu suntem constanți, Nicule. În loc să cheltuim banii pentru industria grea, ei strică banii pe articole de lux." Suntem foarte constanți," a intervenit Ion Coman, deschizând un dosar pe care tocmai îl primise de la generalul Nicolescu și scoțând o fotografie color. Ce e aia?" a întrebat Elena, o fotografie panoramică a expoziției făcută în timpul vizitei dumneavoastră aici. Arată exact ca fotografia satelit pe care cartă ne-a dat-o, nu demult, a exclamat Ceaușescu. Coman a explicat că procesul de producere al filmului folosit pentru recunoașterea în aer provine tot de la spionajul chinez și a fost reprodus în aceeași uzină, pe care am construit-o pentru filmele normale. Fabrica era numai parțial civilă. Mai multe secțiuni pentru aplicații militare vor fi create pe lângă baza originală. Două păsări cu o singură piatră, a subliniat un cu zâmbitor către Elena. Și de asemenea constantă, și Elena, a adăugat eu în coman. Nu fi un câ deștept. Murând de soldați kelneri, în costume perfecte, cu cravată neagră, unul pentru fiecare musafir din cort au defilat înăuntru, purtând tăvi de argint cu șuncă la grătar și pahare cu țuică, meniul preferat al lui Ceaușescu, în timpul anilor săi din armată, după cum a reieșit din cercetarea atentă a generalului Martiș. Acest gest intenționat să-l impresioneze pe Ceaușescu a trecut neobservat. În paranoia sa, la puțin timp după ce a devenit conducător român, Ceaușescu și-a făcut o regulă din a nu mânca niciodată nimic ce nu a fost pregătit de propriul său bucătar, gustat de propriul său serviciu protectiv și servit de propriul său kelner. Peste ani a devenit adept al simulării că mănâncă la dineurile oficiale, în timpul vizitelor sale de peste hotare și un maestru la aruncarea mâncării sub masă, apoi făcându-i vânt cu piciorul cât mai departe posibil. Din când în când, așa cum a fost la dineul pe care președintele Carter l-a dat în cinstea sa la Casa Albă, Ceaușescu lăuda chiar pe gazdă pentru meniul său delicios. Aici însă se comporta fără diplomație. Băjenaru a înlocuit pur și simplu farfuriile și paharele cu salata preferată a lui Ceaușescu, de roșii cu ceapă și brânză și cu vinul său galben. Băjenaru era întotdeauna pregătit. Fiind excelent dispus, Ceaușescu a continuat cu tema principală de conversație, viitorul strălucit al țării. În acel cot, supradecorat, România nu era locul unde existau cozi lungi în fața magazinelor, unde alimentele erau încă raționalizate și unde poporul trebuia să-și strângă cureaua. Aceea era latura României, de care Ceaușescu nu voia niciodată să audă. Ceea ce ușescu descria acum era o țară cu zeci de uzine de energie nucleară, pulsând cu electricitate și servind toată Europa, o țară incapabilă să satisfacă toate cerințele din lume, pentru avioanele sale comerciale, o țară ale cărei produse de microelectronică erau exportate în ambele emisfere și ale cărei medicamente sunt folosite în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, o țară ale cărui tankuri independent și avioanele Libertatea înarmau cele mai mici națiuni ale lumii a treia. Distrugerea inimii Bucureștiului În continuare, Ceaușescu a descris cu însufrețire noul centru administrativ pe care voia cu disperare să-l construiască în București ca un monument al dictaturii personale. Și, deși a decis să localizeze în centrul orașului, fără să-i pese că va trebui să plătească prețul de a distruge o parte din inima istorică a orașului. Din contră, s-a declarat extrem de bucuros, la gândul de a se scăpa de bătrânele biserici și sinagogi mucegăite. Cine are nevoie de vestigii burgheze ale trecutului? A fost de acord ministrul de interne Coman. Bisericile și sinagogile sunt o travă, a declarat Florescu, un ateu mărturisit. Toate ar trebui dărâmate. Toate la timpul lui tovarăși, a spus Ceaușescu profetic, ridicându-și ambele mâini. Cu fervoarea unui vizionar a început să descrie viitorul sediu al Partidului Comunist, cu secera și ciocanul sculptate în fața lui de granit și marmură roșie, făcând ceea ce Ceaușescu numea Dantelă Comunistă. Clădire după clădire prindea contur chiar în fața ochilor noștri, până la ultima un panteon de marmură roșie, unde corpul său se va odihni pentru veșnicie, așa cum face Lenin în mauzoleul de la Kremlin. Ceaușescu a numit viitorul său centru administrativ acest Acropolis al nostru, o realizare urbană revoluțională. Florescu, care și-a petrecut tinerețea în Franța, a comparat-o cu reconstruirea orașului Paris de către Baron Haussmann în secolul trecut. Simbolul secolului lui Pericle a izbucnit vocea de tenora lui Abram cu entuziasm. Acest cel mai mare român dintre oameni, ridicând patria noastră pentru a se alătura marii familii a celor mai civilizate și mult stimate țări din lume, a spus Ion Coman, depășind pe fiecare. El l-a urmat pe Ceaușescu în postul de comisar politic militar. Când Ceaușescu a plecat, ne-a luat pe Oprea și pe mine cu el în mașină. Demolarea centrului Bucureștiului a început pe scară largă în 1984. Spitalul Brâncovenesc, Complexul Băcărești, Mănăstirea Cotroceni și Vechea și Noua Biserică Spirea, comori arhitectonice de neprețuit, au fost numai câteva din monumentele istorice unice care au căzut victimă ambițiilor lui Ceaușescu. Până în 1986, în jur de 15.000 de clădiri vechi și monumente publice au fost dărâmate, pentru a face loc noului complex, dominat de Palatul Prezidențial. Arhitecți proeminenți și istoricii de artă au semnat scrisori de protest, deplângând distrugerea. Numai câteva aspecte ale vieții românești au fost criticate în comentarii recente ale presiei occidentale, dar mai ales de rămarea vechiului București. Ziare și reviste britanice, franceze, vest-germane, elvețiene, americane, au calificat demolarea nu numai ca o expresie a lipsei de respect a comuniștilor români pentru moștenirea culturală a țării, dar și o acțiune fără precedent în Europa secolului XX. Reacția vehementă a Vestului a luat la început prin surprindere Bucureștiul, dar el a lansat în curând un contraatac acuzând presa occidentală de minciuni sfruntate. Didier Foque, de exemplu, lui Agence France-Presse, la Viena, a fost expulzat din România pe o perioadă de cinci ani. Când Ceaușescu a ajuns la biroul său, Mana a raportat că ambasadorul B.I. Drosdengo a aștepta să fie primit. Dăm zece minute, apoi invită-l înăuntru," a ordonat Ceaușescu. După care a ordonat lui Oprea și mie ca să formăm imediat o firmă occidentală cu aspect inofensiv, pentru unele afaceri cu echipament militar. Ea trebuie să fie proprietatea unui ofițer ilegal, care era deja cetățean occidental și inclus într-un personal de alți ofițeri ilegali cu documente de occidentali. Noua companie trebuia să fie specializată în vânzarea de arme occidentale construite în România pentru lumea a treia. După ce o prea a plecat, Kelnerul a adus o cană de ceai medicinal. Și apoi Ceaușescu a ordonat ca generalul Marcu să ceară o întâlnire imediată cu legătura sa israeliană, Itac Iesahanu. Tancul Centurion era dovada de necontestat că Iesahanu dorește să alăture secrete NATO la dolarii lui pentru a obține mai mulți evrei. Marcu trebuie să-i spună clar lui Iesahanu faptul că el nu va putea obține mai mulți evrei până ce nu avem schițele Centurionului. Și apoi Marcu poate folosi aceeași tactică și cu Eduard din Bon. Când am plecat de la biroul lui Ceaușescu pentru a merge la cel ale lenei, Drozdengo discuta cu Manea, așteptând să fie primit. Era acolo, ca de obicei, după o vizită a lui Ceaușescu peste hotare, pentru a primi un raport detailat pentru Breșnev despre rezultatele ei. Numai în cazuri foarte rare merge Ceaușescu la ambasada sovietică ca să trimită un mesaj special la Moscova. O sesiune cu Elena Când am intrat în biroul Elenei, ea stătea la geam. Ia te uită cine e aici, a spus cu vocea sa cea mai dulce, dornică de vești interesante. Spune-mi ce-au făcut prietenii mei cei mai dragi în timp ce noi am fost în America. Presupun că primul ministru și-a petrecut toate acele zile la Snagov. Da, tovarășe. Coman a jucat tenis cu generalii săi? Acela era un Coman. Da, tovarășa. Și pană s-a dus la pescuit. Exact. Rahați! Și-a scuipat Elena veninul. Să aruncăm o privire la acești mesie. dă l pe Mănescu. A am început să-și dea aer. Elena citi fiecare transcripție de la microfoanele pe care primul ministru Manea Mănescu le avea în biroul său. Dă-mi-le pe cele de la vila sa din Znagov. Vreau să știu ce a zis butoiul său. Butoiul fusese secretara lui Mănescu până în urmă cu zece ani, când s-a căsătorit cu ea. De când Mana Mănescu a devenit prim-ministru, cu trei ani în urmă, a pus pe ea o mulțime de kilograme în plus. Astăzi, Elena dădea dovadă de o neobișnuită răbdare. A formulat nenumărate întrebări, a citit cu ochi sticloși, povestea despre ultimele aventuri amoroase ale Violetei, a înjurat-o pe lui Pană, pentru fidelitatea ei, a râs de comportarea țărânească a lui ursu și a făcut remarcile obișnuite despre idioți. Când este vizita noastră la Londra?" a întrebat la sfârșit Elena, îndreptându-se spre seiful ei și încuind grămada de casete pe care le-a luat de la mine. Ea va asculta cu siguranță în zilele următoare aventurile sexuale, discuțiile pornografice și glumele politice în camera din spatele biroului ei. Începe la 13 iunie. Ești chiar atât de idiot?" Britanicii au ales data," am zis eu defensiv. Ce planuri ai pentru mine acolo, dragule?" a întrebat ea spioasă cu tonurile ei cele mai mieroase. Buckingham Palace, vei sta acolo." Să uităm de Kim papinei. Galeria de artă Tate. Cui pasă? Profesorul Honoris, cauza de la Central London Polytechnical Institute. Ce sclipcar ești, auzi. Nu voi pleca din Londra până nu devin membru al Academiei Britanice. Am încercat-o vară și Elena. Nu sunt niciun fel de șanse pentru a schimba regulile lor. Continuă și povestește-mi despre cât de vechi și plictisitor este totul acolo. Aș vrea să fiu făcută membra Academiei lor, a insistat Elena, ochii ei aruncând săgeți către mine. – Voi încerca să obțin titlul de membru onorific al Institutului Regal pentru Chimie, am spus eu, jucând ultima carte. Cuvântul regal din denumire și-a făcut aparent efectul. – E destul de prestigios? – a întrebat ea deja, în păcată. Apoi Elena a început să gândească cu voce tare despre cadourile pe care spera că firmele britanice îi le vor da în timpul vizitei și enumerând diferitele feluri de bijuterii, la care voia să arunce privirea în intimitatea palatului Buckingham. Am plecat pe jos de la biroul Elenei. Probabil că liniștea nopții de aprilie și parfumul pomilor în floare ne-au adus în minte versurile lui Shelley din adâncurile amintirilor mele de școlar. Numele meu este Ozimandias, rege al regilor. Uită-te la lucrările mele, tu, mighty, și disperă. Nimic nu rămâne în urmă. În jurul decadenței acelei ruini colosale fără margini și goale. Singurătatea și straturile de nisip se întind până departe. Templul funerar Ramaseum din Egipt, cu coloșii săi de peste 20 de metri înălțime, răsturnați aparținători faraonului șelei, numit Ozimandias, mi se părea că reprezenta perfecta prezicere pentru viitorul primei dinastii comuniste din istoria lumii. Faraonul Ceaușescu, cu Elena numărul 2 și fiul ei Nicu, Numărul 3 în linie.